Повільно розгладжую чоло, уста, шию, ніби намагаюся відчути в них повне оніміння. Проте це не допомагає. Я і чую в собі серце, і потрібно будь-що заглушити його. Інакше не вдасться розкласти на полиці дотеперішнє життя. А я ще. Двобою з життям не виграла, лише відчула холодний подув, невдалого загравання зі смертю і безнадійну тугу після цього. Само анестезія зараз мені потрібна більше, ніж усі морфії разом узяті. Мабуть, уперше я хочу зануритися в себе, дістатися з самого дна і подивитися звідти ясними, чесними очима на теперішнє, таке невизначене, розпанахане і зболіле, як моя грудна клітка. В дурних і розумних перепитіях минулих років мені ще донедавна здавалося, що всі кредити, запаси і недоторкані запаси болю давно вичерпані. Таба страждання невичерпні, поки в людині жевріє життя. У хвилини розпачу, дедалі частіше думаю, що життя і страждання приховані синоніми, врослі, одне в одне як сіамські близнюки. Але надходить хвиля чи дрібка. Радості, і, за подібну думку, гнівно, а то із роздратованою люттю, шильмую себе як найбільшу світову негідницю і симулянтку. Проте життя влаштовано так, що лють минає, як тільки трапляється найменша нагода. Боже праведний, як мало треба, щоб агресія люті перетворилася на сльози бо в черговий раз нагло, без попереджень, сельовим потоком накочується біль, і я стаю невиправдано плаксивою песимісткою. Таке так, життя і страждання – сіамські діти. І жоден найвправніший хірург не роз'єднає їх, не порушивши тієї гармонійної системи, яку заклала в них сама природа. Хм. Ну і придумала гармонійна система сіамського каліцтва. Досить часто мені здається, що коли б можна брати участь у якихось надшокових іграх чи шоу, я, мабуть, щоразу здобувала би перемогу і золоті медалі сипались би на мене, як травневий дощ. Я, звичайно, виборола би безумовну першість в умінні самокатуватися, в умінні нав'язати муку насамперед тому, до кого по-сіамськи прив'язана моя душа. Навіщо той Рахметов випробував свою долю на цвяхах? Зазирнув був би на чай до мене. Я б його навчила більш витонченими методами загартовувати себе. А ось і результат власного загартування, повільне чекання, повільного вмирання, корона і крона життя чекання смерті. Ну, так, так, розумію, що життя будь-якої іншої людини закінчується однією і тією ж короною. Одначе, напевно, набереться небагато самогубців, які б так методично, публічно, так цілеспрямовано, при повній адекватності, знищували себе без видимої та навіть і невидимої причини – як це роблю я. Хоча хто зна, хто зна. Може, насправді все це не так? І думаю я зовсім по-іншому? Може, це лише тепер здається, що я думаю так? Бо саме цієї хвилини я не думаю зовсім. Отак утуплююся очима в підлогу чи стелю і дивлюся доти, поки чорна мурашва не застали очі. А тоді кліпну кілька разів, і фонтан різнокольорових іскор зітне, як бритвою, всю ту ахінею.